הבאישו, נמקו חבורותי מפני עוולתי. נעוותי, שחותי עד מאוד, כל היום קודר הלכתי. כי חסליי מלאו נקלה, ואין מתום בבשרי. נפוגותי, ונדכאתי עד מאוד, שאגתי מנהמת ליבי. אדוני, נגדך כל תאוותי, ואנחתי ממך לא נסתרה. ליבי סחרחר, עזבני כוחי.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 כי לך, אדוני, הוכלתי, אתה תענה, אדוני אלוהי. כי אמרתי, פן ישמחו לי, במות רגלי עלי הגדילו. כי עני לצלע נכון, ומכאובי נגדי תמיד. כי עווני אגיד, אדאג מחטאתי. ואויבי חיים עצמו, ורבו שונאי שקר, ומשלמי רעה תחת טובה. הסתנוני תחת רודפי טוב. אל תעזבני, אדוני. אלוהי, אל תרחק ממני. חושה לעזרתי, אדוני תשועתי.